і нічого нам, пан, не порадять? Євгеній ужив усіх сил своєї душі, щоб перемогти своє зворушення і свій біль над темнотою та поганими привичками тих людей. Слухай, чоловіче, говорю вам по щирості, і нічого від вас не хочу за цю раду. Не дайте себе обдурювати. Ніякої війни, ані великої бранки не буде. Ніякий пан, ані адукат не має права увільнити ваших дітей від війська, окрім тих, що мають право до рекламації». «Хто вам інакше говорить, той дурить і туманить вас. Розумієте?» «Та, розумію», – якось нерадомовив селянин. «Ті гроші, що ви йому дали, то так, якби в болото викинули. Коли маєте свідків, то скажете його до суду за видурення. Розумієте? То його замкнуть до криміналу і побачите, що він за адукат. А не маєте свідків, то плюньте в те місце, де були гроші. А більше йому не давайте і інших остерігайте. Зрозуміли?» Та зрозумів. І вірите мені? Селянин почухався в потилицю. Ну, то йдіть і робіть, як знаєте. Гоніть берку. Розділ 33. Гумницька – мале брудне житійське містечко. Вулиці повні вибоїв, тільки в головнім осередку вимущені річними кругляками, по яких селянські вози деркучуть, мовкепський грач по клавішах розстроєного фортеп'яна. Передмістя мають характер села. Осередок виглядає, мов збірка мурованих коржом. Тільки коли у так званого ринку стоїть кільканадцять одноповерхових кам'яниць. У одній із таких кам'яниць, розуміється, Жудівський і міститься Цісарсько-Королівський повітовий суд. Містився в ту пору, в якій іде наше оповідання. Суд, у втім, містечку заведено недавно, то й дому власного для нього ще не було. Ринок, при яким містився суд, це була широка квадратова площа з калюжею на середині, з купами сміття тут і там, з теребовельськими тротуарами з двох боків, а з кругляковими хідниками в двох інших. З усіх боків до ринку виходили жидівські склепи. В сінях домів сиділи при своїх столах там булочниці, там крамарки з тяжками, іглами, шилами, каменями до остриння кіз. Ременями і шапками, там шевці з угнівськими чобітьми або оліярниці з олієм, що шириє на сто кроків довкола душний, неприємний сопух. Бруд, занедбання. Оце було головне, що кидалось у вічі, і усі змисли в тім містечку і в тім ринку. Щось спирало груди, очі втомлялися, блукаючи по самих непринадних предметах. Думки робилися понурі. В торгові дні на тім ринку і на тісних вуличках та торговицях ішла пекельна гармонія. Квичали поросята, ревли воли, скрипіли немазані колеса, кричали, гейкали та сварились селяни, шваркодали жиди, викрикували свої товари перекупні, протикаючися поміж вози, а на возах хто плакали, то проразливо свистали діти, взяті до міста на те тільки, аби було кого лишити при конях поки старі поорудують на підсіннях, по склепах та по шиночках, що їм треба і не треба. Вереск і гармидер, п'яні співи і завзяті торги рвали слух. Щоб тут міг хтось весело, щиро сміятися, чути себе свободним і вдоволеним, все видавалося чимось диким і невідповідним до цього місця, не до лиця його загальній фізіономії. І гумницький суд своїм виглядом достроювався до тої фізіономії. Камениця не стара ще, але обдряпана, оббита дощами і сполоскана згори додолу протоками дощівки, що такла здірявих ринув. Сіни широкі вели на вузьке темне брудне подвір'я, завалене якимись старими бочками та поломаними вузами. З сіней направо й наліво йшли сходи на перший поверх, де знаходилися канцелярії і зала розправ. І сходи, і стіни, і коридор на першім поверсі, і зала – все було брудне – Запорушене, заболочене, занедбане. Дерев'яна підлога на коридорі була попротирана ногами так, що в многих місцях крізь дошки видно було голу цеглу. Поруч'я на сходах було слизьке від бруду. Повітря всюди було сперте, затхле і нездорове. Хоч у одинокім вікні, що з коридора визирало на якийсь поганий заулок, були вибиті дві чи три шиби. Євгеній пробув до суду пів до дев'ятої, і застав коридор повний селян, міщан, жидів, жінок і мужчин. Деякі сиділи на сходах, інші стояли на коридорі, держачи капелюхи в руках. Жиди шваркотали щось, жінки зітхали важко, хрестились та шептали молитви. Всіх очі від часу до часу позирали на двері зали розправ. І відки мав появитися пан секретар, щоб викликати справи, які сьогодні на деннім порядку. Євгеній клієнт, громадський радний із одного з поблизьких сіл, гарний чорновусий мужчина, яких 35 літ, побачивши свого адвоката, протовпився до нього, привітався з ним і, відводячи його трохи набік, шепнув, усе добре, прошу пана адвоката. Що добре? Та з моєю справою. А що, відступив жит від оскарження? Е, ні. Свідків маєте? Свідків? Яких свідків? «Жид має свідків. Але ж ви мали мати своїх. Нащо? Ну, щоб посвідчити вашу невинність. Мою невинність? Але ж я не потребую її посвідчувати. Я таки набив жида. І признаєтеся? А певно? Ну, то що ж доброго вам трафилося? лише пан Адукат питають жидових свідків. За що я його набив? Ну, розуміється, що буду питати. Сам суддя буде питати? Ні, прошу пана, суддя не буде питати». «А ви, відки знаєте, що не буде?» «Побачить пан». «Ну-ну, не бійтеся, я своє зроблю». В тій хвилі двері від зали отворилися, в них появився возний, прочищуючи дорогу, а за ним молодий панич, протоколянт пана суддія Страхоцького, з аркушем паперу у руках. Весь народ лавою повелив до нього. Протоколянт серед загального гуркоту й шуму почав відчитувати лісту розправ. а Абігт Хаскель «Нема». «Анштелер Фрогім». «Нема». «Бабій Митро». «Нема». «Є, є, є, прошу пана», запищав малий чоловічок із юрби. «Добре, добре, Бабій Митро є». І зачерпнувши олівцем назву присутнього, читав далі. Хто не відзивався в цій хвилі, не був моментально присутній, не дочув своєї назви серед шуму, того справа спадала з порядку денного. «Але я тут, ось де я». «Абігт Хаскель!» – кричав пейсатий жит, вбігаючи задиханий із сходів. «Пропало! Було обізватись тоді, коли вас считано. Дістанете другий термін!» Все філізування тяглося з півгодини. Поминені зголошувались, просили, сперечалися. Деякі починали лаятись. Протоколянт грозив, що велить арештувати непокірних. Розяви селяни, що не обізвалися в першій хвилі, чухалися в потилицю і зітхали важко, але не відходили, мночи в руках, фор лядунки і ждучи таки ще якоїсь ласки Божої. Із 150 справ, покладених на порядку деннім, скинано таким робом цілих 80. Коли вибила дев'ята, викликування скінчилося.